Lucian Blaga, partea a patra În primavara lui 1970, foarte departe, peste Atlantic, am aflat de revărsările de ape ce bântuiau țara, îndeosebe apele Mureșului și, nu știu cum și de ce, gândul mi l-a adus praznic pe Blaga. Scriam. nu știu, n-am fost niciodată în acel sat de lacrin fără leac, nu știu dacă le pe aceea pe care stă scris Lucia în blaga e undeva pe vale sau undeva pe dal, nu știu dacă acea arie se numără printre victimele acestui deluviu tor paralizant, inimaginabil în monstruasa lui Urieșenie, ale acestui miracol răsurnat care, înaintea oricăror alte eroisme, îți solicită pe acela de a crede ceea ce vezi cu ochii și ceea ce auzi cu urechile. Dar gândul că stihile și-au răzvrătit nu numai apele de deasupra, ci și pe cele de sub, că sate și grădini s-au pomenit urnite din tăl și au pornit-o la vale, fără mițându se adânc cu casele și copacii, cu fântânile și troițele, cu vii și cu morții lor, gândul acesta m-a cutremurat și m-a făcut să realizez dimensiunile apocaliptice ale inundațiilor, ce cuvânt blând, aproape inofensiv, din România. Să afli că jumătate din comuna Chiperes s-a prăvălit în șuvoiul apelor din poale și că satul Aurel Vlaicul că săruitor spre puhoaiele Mureșului, să-ți închipui că pe spinarea apelor pluteți de avalma și se amestecă osemintele străbunilor și trupurile abia fragede ale nepoților, că și coșciuce și-au părăsit destinele și se tot duc, Învârtite într-o tovărășie de mentă, că resturi dintr-un scrânciop se joacă berbecindu-se cu sfărâmături de cruci funerare, Iată fiorul ultim și ascuțit, dureros până la nedurere, al tragediei noastre de acum. E parcă răzbunarea din poemul lui Goga, scăpată din strofă și împielițată într-o monstruoasă realitate, a ispitirii unui neam care se încăpățânează să rămână statornic pe așezările Oltului, țărâna trupurilor noastre, să o de unde ne îngropară și să-ți aduni apele toate, să ne mutăm în altă țară E parcă răzbunare și mai mult decât răzbunare O mișcare violentă, anarhică, negioabă, Fără oprire și fără finalitate Nici mutare și nici strămutare O risipire în absurd Într-un absurd pe care uneori îl exaltăm în literatură Dar pe care ni-l refuzăm în experiențele noastre de viață Iată că ceea ce pare sublim în artă Poate fi odios în afara ei Așadar, vor fi oameni care se vor întoarce de unde au fugit, vor plănui să-și ridice din nou casele și să-și rentemeze gospodăriile, dar nu-și vor mai găsi cimitirele. Își vor da seama, năuciți, că le-au fugit morții din vatra satului și că de acum nu vor mai ști pe unde să-i plângă. Un mormânt golit e gol pentru totdeauna. Un cimitir nu se poate reconstrui. Există morminte simbolice, ale celor căzuți de năpraznă, sfârtecați în războaie, înghițiți de oceane sau zdrobiți pe la marginea drumurilor, există și un mormânt decorativ de suprafață ale eroului necunoscut. Ele au fost așa dintotdeauna, de la bun început, nu morminte, ci metafore. Dar în fața unui cimitir în care știi că au fost o seminte și nu mai sunt, ai acea senzație de pângărire pe care ți-o dau grobnițele moaștelor furate și ale voievozilor azvârliți la câini. Apele de acum, prăpăstuite din această primăvară sinistră, au atentat mai mult decât la viețile și avuturile noastre, la legătura noastră cu tainele pământului. Mai toate stațiile meteorologice sunt așezate pe înălțimi și întotdeauna mi-a plăcut să cred că interpreții lor sunt nu numai niște ghicitori în semnele vremii, ci și grăniceri de pază la hotarele văzduhului. Se spune că de data aceasta nu a existat niciun semn, niciunul care să vestească potopul. Nici crivățul, nici austrul și nici băltărețul n au șoptit nimic. Pândarii au fost luați prin surprindere, știința lor s-a dovedit neputincioasă. Mama natură, cum îi spun unii, enfatic și polemic, a rânjit ca o mamă mașteră, căreia Dumnezeu i-a slobozit zăbalele și a lăsat-o în voie, să desfășoare o amplă demonstrație de maternitate primară a dinosaurienilor care își mâncau puița. De ce ne-am pe Dumnezeu dacă l-am sirit să ne lasem pace? Va veni poate o vreme când îi vom pofti pe meteorologi să se dea jos de pe înălțimi și ne vom îngropa morții acolo, sus, pe vârfurile munților și îi vom pune pe ei de strajă la vămile cerului. Fie ce procesiune funerară ne va aminti că morții noștri nu coboară ci urcă. Am strămutat temeliile țării pe coamele carpaților, așa cum nicio altă țară din lume nu le mai poate avea. Statornicia noastră se va rosti nu în mâlul ce se duce, ci în piatra care rămâne. O statornicie a ascensiunii. De două mii de ani rezemăm pe brazdă, pe glie, de două mii de ani o tot pierdem și o tot luăm de la capăt. Ce-ar fi dacă ne-am rezema pe culmi? Sat al meu, ce porți în nume, sunetele lacrimei. E frumos, dar nu mai vrem să fie și adevărat. Tremură sufletul la gândul că osemintele lui Blaga vor fi fost atinse de dușmânia apelor tulburi. Locul lui trebuie să fie sus, pe muntele Cogaionului, lasă lașul de piatră al strămoșului Vezinas, de unde să vegheze peste lancrăm și peste țară, mai al lor și mai statornic cu ele. Mai 1970 Partea a cincea, patru ani mai târziu treceam prin lancrăm, și m-am oprit la mormântul lui Blaga cu un buchet. Adusesem și o lumânare, am aprins-o, dar n-am găsit nimic care să-mi slujească drept feșnic sau reazim pentru flori, în afară de un singur obiect, pus acolo de o mână milostivă. O cutie de tinichia, cilindrică, din care cineva consumase mazărea și pe care încă se mai putea citi. Fabrica de conserve Caracal.